Острог 2006, і Замок Острозьких, і Луцька Вежа, і Татарська, все відбулося, побачене, зареєстроване. До синагоги ж йдеться недовго з татарського передмістя якихось лише кількасот метрів, але враження таке, ніби опинився вже поза містом, пустир історичного центру. Тут, якщо уважний, можеш почути підземні шепоти, з-під глини і трави, якісь уривки читань, голосінь, молитов, зойків, зойки шепотом, шепоти зойком. Де будинки? Де хоча б халупи? Де бідні і багаті? Де ятки? Де варштати, де корчми? Вистачає вбити, і все розсипається на невидимі спінозівські атоми. Топографічна діра, від штетлу тільки шари пелюки на лупушинні та споришах. Навіть Бог не позбирає докупи знову. Не зліпить з мільярдів пилинок нове існування. До синагоги входиш ніби до гробниці. Вниз. Вона осідає. Здається, що земля під нею розповзається. Кажуть, ніби насправді вона фортеця. По ній наказав палити з гармат Суворов, але ядра так і повисли в повітрі. Суворов передумав, і того разу все скінчилося добре. Ядра тепер у музеї. Чому Хмельницький не передумав? Чому гайдамаки? Чому поліцаї? Звідки ця повстанська доблесть Різати беззахисних? І навіщо ті есесівські руни Повидряпувані на колонах місцевими гопами Руни в руїні Як їх позішкрібати? Позчищувати? Зішкрібання? Саме те слово Щоденне зішкрібання нас порятує. Помиляєтеся. Це не руїна синагоги. Це наша з вами руїна. Це ми западаємо під землю.